Кейтлін Міледі, ви б мали наперед прислати звістку про ваш приїзд Дурікнув лицар Донел Уейнвуд, щойно коні подолали прохід Ми б тоді вислали оружний супровід Висока гірська дорога не така безпечна, як була колись Ще й для такого малого загону На наше горе ми вже й самі про це взнали, сер Донел Відповіла Кейтлін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 Краснішого видовища Кейтлін не знала ніколи за життя. «Гірські роди знахабніли, відколи помер лорд Джон», – повідомив сір Донел. То був кремезний молодик двадцяти років, суворий і непоказний, з широким носом і шапкою густого брунатного волосся. «Якби моя воля, я вивів би в гори сотню вершників, і повикурював диконів без їх острогів і вклав голови трохи науки». Але ваша сестра забороняє, бо навіть на турнір правиці Жодного лицаря не пустила. Тримає при собі всіх бійців Для захисту долини. Та від чого ніхто не знає. Те, хто каже, що від примарних кіний. Раптом він зиркнув занепокоєно, Згадавши, з ким говорить. Плекаю надію, Мої слова не образили вас, міледі, І я не мав наміру. Чесні слова не ображають мене, Сірдонел. Кейтлін знала, чого боїться її сестра – не Тіней, а Ланістерів. Подумала вона про себе і зиркнула на Карлика поруч з Броном. Після смерті Чікіна ці двоє занадто вже заприятелювали. Хитрість Карлика не покоїла її. Коли вони в'їжджали в гори, він був бранцем зв'язаним і безпорадним, а зараз, начебто й бранець, але з ножем на поясі, сукирою у сідлі, у накидці зі шкури сутінкового кота, яку виграв пісняра в кості, і в кольчузі, яку зняв з чики тіла. Карлика та решту їх жалюгідного загону оточувало з всіх боків чотири десятки вершників, лицарів і компанійців на службі її сестри Лізи і малого сина Джона Арена. І все ж Тіріон не виказував жодного сліду страху. «Чи не можу я помилятися?»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 Сір Родрік страждає від запалених ран. Неодноразово її охоплював страх, що відважний старий лицар не переживе подорожі. Під кінець він ледве сидів в сідлі. Брон настійливо пропонував лишити його на поталу долі, але Кейтлін чути про те не бажала. Сіра Родрика прив'язали до сідла, і вона наказала співцеві Марільйону пильнувати його. Сір Донел завагався і тоді відповів. Леді Ліза наказала, щоб майстер не залишав орлиного гнізда, аби дбати про лорда Роберта. Але в нас на воротах є септон, який ходить за нашими пораненими. Він огляне рани вашого лицаря. Кейтлін мала більше віри в ченність майстрів, аніж молитви септонів. І вже рота розтулила, аби так і сказати, але побачила попереду грізні мури, прибудовані до гір по обидві сторони проходу.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 але по його плащі бігли червоно-сині хвилі ріверана, а скріплювала його на плечі засипка в вигляді блискучої чорної риби з обсидіану та золота. «Хто бажає пройти крізь криваву браму?» – запитав лицар. «Сір Донал Вейнвуд разом з Міледі Кейтлін Старк і її супутниками», – відповів молодий лицар. Хранитель воріт підняв забрало. «Недарма обличчя, леді, здалося мені знайомим. Далеко ти заїхала від дому, маленька Кет!» «Як і ви, дядечку», – відповіла вона, мимоволі посміхаючись попри всі негаразди шляху. Почувши цей хрипкий суворий голос, вона перенеслася на двадцять років назад, у дні свого дитинства. «Тепер я живу тут», – буркнув він, тиснувши пальцем собі за спину. «Ви живете в моєму серці», – відказала Кейтлін. «Зніміть шолома, я прагну знову побачити ваше обличчя». «На жаль, роки не додали мені вроди», – зазначив Брінден Таллі, але коли зняв шолома, Кейтлін побачила, що він дещо перебільшив. Різкі карбовані риси лиця трохи змарніли. Час змив брунетні барви з волосся і залишив саму сивину. Але посмішка не змінилася.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 Вейнвуди надзвичайно поважали звичаї. «Ім'ям Джона Арена, лорда Орлиного гнізда, захисника долини, істинного хранителя Сходу, дозволяю вам свобідний прохід і зобов'язую підтримувати мир», – відповів сір Прінден. «Проїжджайте». І вона рушила поруч з дядьком в тіні кривавої брами коло якої у вік героїв полягло в землю не одне хоробре військо. Там, де кінчалися мури, гори раптом розступилися, і перед очима виникли зелені поля, синє небо, гори під сніжними шапками. Видовище перехоплювало подих. Вся долина Арен купалася перед ними у вранішному світлі і губилася в долині в мінливому серпанку. То була тиха і мирна країна, жирного чорнозему, широких повільних річок, сотень невеличких озерець, що вблизкували під сонцем, як маленькі люстерка. З усіх боків її огороджували надійні стіни гір. На полях високо зіймалося пшениця, ячмінь, кукурудза. Навіть у Хайгардені не бачили таких здоровезних гарбузів і такої солодкої садовини, як тут. Загін стояв зараз на західному кінці долини – де високий гостинець долав останній перевал і починав своє звивисте сходження на три верстви до плодючої низовини. Тут долина була вузька, не ширша за півдня їздив верхи, а північні гори стояли так близько, що Кетлін, здавалося, могла простягнути руку і доторкнутися їх. А над усім височіла щербата гора, що прозивалася Веледнів Спис. На неї навіть інші гори дивилися знизу. Її вершина губилася в крижаних туманах більше як п'ять верст від дна долини. З її скелястого західного скилу стікав примарний потік сліз Аліси. Навіть звідси Кейтлін могла розібрати сяючу срібну нитку, таку яскраву, на тлі темного каменю гори. Помітивши, що Кейтлін зупинилася, дядько під'їхав поближче і вказав. «Нам туди!» До сліза ліси. Звідси видно тільки білу плямку. Але якщо придивитися, можна побачити стіни, які освітлює сонце. «Сім башт», – розповідав їй нед, – «наче сім кенджалів, відкнутих в живіт неба. Так високо, що можна стояти на морі і дивитися вниз на хмари». «Як того нам їхати?» «До підніжжя гори потрапимо ввечері». Відповів дядько Брінден, але підійматися будемо ще день. Ззаду заговорив сір Родрік Касель. Міледі, мовив він, мушу зізнатися, що навряд чи зможу сьогодні рухатися далі. Під неоковирними, щойно відрослими баками обличчя сіра Родріка дуже змарніло. Побачивши його, леді Кейтлін злякалася, що він зараз впаде з коня. «Ви й не повинні», – відповіла вона. «Ви зробили все, що я могла від вас чекати, ба навіть у сто разів більше. Мій дядько проведе мене до Орленого гнізда. Ланістер поїде зі мною, але, гадаю, ви і решта інших могли би залишитись тут і відновити сили. Ми приймемо усіх ваших супутників як почесних гостей». З бундючною чемністю властивою молодим лицарям мовив сір Донел. Від загону, який виїхав з корчми на перехресті, залишилося, окрім сіра Родрика, ще тільки Брон, сіровий лісвод і співець Маріліон. «Міледі!» – вигукнув Маріліон, поспіхом виїжджаючи вперед. «Благаю, дозвольте поїхати разом з вами до Орленого гнізда, аби побачити кінець тієї шляхетної історії, яку я спостерігаю з самого початку».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 майже схожим на чоловіка. Може, і справді вона винна йому хоча б те, що спромігся заїхати так далеко. «Гаразд», – відповіла вона пісня Реві. «Я теж поїду», – оголосив Брон. Оце їй сподобалося куди менше. Вона розуміла, що без Брона не потрапила б до долини. Найомник бився чи не краще з усіх, кого вона знала – і проклав їй мечем дорогу до життя. Та, незважаючи на все, найманець був Кейтлін не до смаку. О, так, силу і мужність він мав неабияку. Проте Ані краплі добросердя і навряд чи більше чесності. Вона занадто часто бачила його коло Ланністера. Ті двоє тихо перемовлялися і реготали з якихось своїх жартів. Кейтлін вважала б негайно відділити його від Карлика – але, погодившись на супровід від Леона до гнізда, не бачила шляхетного способу відмовити Бронові в тому ж самому. «Як запашаєте, відповіла вона, хоча й помітила, що він не питав її згоди. «Сір Уіллі Своде залишився з сіром Родриком. Над їхніми ранами вже клопотав старий Септон. Усі їхні коні, жалюгідні і втомлені, теж залишилися». Сір Донел пообіцяв надіслати птахів до гнізда і місячної брами зі звісткою про їхнє наближення. Зі стайні привели свіжих коней – міцних, кудлатих та гірських бахмутів. І ще години не минуло, як загін рушив далі. Кейтлін їхала поруч з дядьком. Вони починали спускатися на саме дно долини. Позаду їхали Брон, Тіріон Ланністер, Мареліон і шестеро брінденових людей. Проїхавши добру третину спуску грізкою стажкою і віддалившись від решти, Брінден Таллі нарешті обернувся до Кейтлін і мовив. «Гаразд, дитино, розповідай, яка така буря женеться за вами?» «Я не дитина, вже багато років, дядьку», відповіла Кейтлін, але все розповіла. Оповідка відняла більше часу, ніж вона гадала. Про лист Лізи і падіння Брана про кинджал вбивці і мизинця, і нарешті про випадкову зустріч з Тіріоном Ланністером в корчмі на перехресті. Дядько слухав мовчки, все більше хмурніючи і затіняючи очі важкими бровами. Брінден Таллі завжди вмів слухати, усіх, окрім її батька. Він був братом лорда Хостера, молодшим на п'ять років але війна між ними точилася стільки, скільки Кейтлін могла пригадати. Під час однієї з найгучніших сварок, коли Кейтлін було вісім років, лорд Хостер назвав Бріндена «чорною козою серед доброї пастви дому Таллі». Брінден зареготав і мовив, що оскільки знаком їхнього дому є пструг в стрибку, то йому більше личить зватися «чорною рибою», а не «чорною козою».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 з нечастих листів її брата Едмура. І все ж протягом усіх років дівоцтва Кейтлін у рідній домівці діти лорда Хостера бігли зі своїми сльозами і оповідками саме до дядька Бріндена. Бо батько завжди був чимось зайнятий, а мати хворіла. Кейтлін, Ліза, Едмур, а навіть Петір Бейліш, батьків-вихованець, дядько до усіх уважно дослухався. Як і зараз – радів з їхніх успіхів і співчував їхнім дитячим негараздам. Коли вона скінчила, дядько довго мовчав, а коняка тим часом долала круту скалясту стежку. «Треба повідомити твоєму батькові», – нарешті мовив він. «Якщо ланістери підуть війною, то Вінтерфел далеко. Долина ховається за горами, але ріверан лежить просто в них на дорозі». «Я боюся того ж самого», – визнала Кейтлін. «Я прохатиму майстра Коламона вислати птаха. Щойно ми дістанемося гнізда». Вона мала надіслати й інші листи. Накази недовим знаменоносцям, лордам, готувати північ до оборони. «Які настрої у долині?» – запитала вона. «Гніваються», – зізнався Брінден Таллі. Лорда Джона дуже любили і гостро сприйняли образу, коли король призначив Джейми Ланністера на посаду, яку Аррени тримали спадково мало не 300 років. Ліза наказала нам величати її сина істинним оборонцем Сходу, але нікого цим не дурить. Та й не одна твоя сестра дивується з наглої смерті провиці. Відкрито ніхто не сміє казати, що його вбили, але підозри кидають довгі тіні. Він зиркнув на Кейтлін, стиснувши губи. «А ще ж малий!» «Малий? Який?» Вона пригнула голову, проминаючи низько на вислу скелю і роблячи різкий поворот. Дядьків голос був стурбований. «Та лорд Роберт!» – зітхнув він. «Шести років, хворобливий, рюмсає, щойно хтось забере в нього ляльку». Законний спадкоємець лорда Джона волею усіх богів, але є такі, хто каже, що він заслабкий, аби сидіти на батьківському столі. Поки лорд Джон служив правицею в королівській гавані, долиною 14 років правив Нестор Ройс. Багато хто шепоче, що він має правити й далі, поки малий не досягне віку. А інші кажуть, що Ліза має вийти заміж і то скоріше.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 Але вже відмовила лорду Нестору і десяткові інших вельми поважних осіб. Присягається про те, що вже цього разу, напевне, вибере собі лорда-чоловіка. Ти менше за всіх мав би її винуватити. Сір Брінден перхнув. «Та я й не винувачу. Проте, здається, мені Ліза тільки грається в залицяння». Їй до смаку така забавка, але чи не намірилася вона часом правити сама, поки синок не підросте і не сяде на стіл орлиного гнізда. Жінка може правити найгірше чоловіка, мовила Кейтлін. То дивлячись, яка жінка. Скоса зиркнув на неї дядько. Не обманюй себе, Кет, Ліза не така, як ти. Він на хвильку завагався.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 Не дивно, що вона втекла, аби тільки не віддати його Ланістерам. Ліза боїться дитину. І понад усе на світі боїться Ланістерів. Тому й втекла до долини, вибравшись з Червоного замку. Все заради того, щоб вирвати сина з Левової пащі, а ти везеш їй Лева просто до дверей. «У кайданах», – відповіла Кейтлін. Справа відкрилася темне провалля. Вона дотягнула повід і рушила вперед обережними тріпними кроками. Ова! Дядько зиркнув назад, туди, де повільно спускався слідом Тіріон Ланністер. Я бачу в нього при сідлі сокиру, при поясі ножа, при боці слугу, схожого на голодну чорну тінь. А де ж кайдане? Люба моя! Кейтлін незатишно посовалася в сідлі.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 Поки схил під копитами коней почав потроху перетворюватися на рівнину, сонце добряче просунулося на захід. Дорога випросталася і поширшала. Кейтлін вперше побачила навколо траву та польові квіти. Розсягши низу долини, вони рушили швидше. Понеслися легким чвалом крізь веселі зелені гаї. Крихітні поснулі сільця, квітучі сади, поля золотої пшениці, Перетнули з десяток струмків, розбризкуючи сонячні крапельки. Дядя відправив вперед воїна зі знаменами в руках. До деревця були прикріплені два знамена. Місяць і сокіл – дому Арена, а під ним його власна – чорна риба. Селянські й купецькі вози, поодинокі вершники з менших домів, сторонилися, аби дати дорогу.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 Хорунжий під'їхав до краю рову, аби привітати вартових. «Стіл лорда Нестора! Він має чекати нас, глянь на вгору!» Кейтлін підняла очі все вище і вище. Спершу вона побачила тільки скелі та ліс, чорну громаду гори, посеред нічного неба. Але потім помітила блиск віддалених вогнів високо над головою. Там на крутому схилі стояла вежа, плимаючи з гори жовтогорячими очима. Над нею далі схилом, стояла ще одна, а далі ще й третя, схожа на іскру в небі. Вище за всі ті три, куди сміли залітати тільки орли і соколи, у місячному світлі блищало щось біле. Удивляючись бліті башти, неймовірні височині, Кейтлін відчула, як на неї накотило запаморочення. «Орлине гніздо!» – пробурмотів Маріліон – майже німи від захвату.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 «Посміхнувся Брінден». «Угорі вирізано сходи», – відповіла Кейтлін. Вона чула про те від Неда, який часто розповідав їй про юність, проведену в долині разом з Робертом Баратеоном і Джоном Ареном. Дядько кивнув. «Зараз темно, їх не видно, але сходи є. Надто круті і надто вузькі для коней, але мули долають їх цілком вправно. Стежку охороняють три замки».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 А в його підвелах є шість великих коловоротів з ланцюгами для підйому запасів. Якщо бажаєте, мій лорд Ланістер, я влаштую вам проїзд разом з хлібом, пивом і яблуками. Карлик коротко реготнув, неначе гавкнув. От якби ж я був гарбузом, відповів він. Та, на жаль, мій лорд-батько страшенно засмутяться, якщо їх синок Ланістер вирушить в пащу долі, наче кошик кріпи. Якщо ви дертиметеся на гору пішки, то, на жаль, доведеться і мені. Ми, Ланістери, маємо свою гордість». «Гордість?» – скинулася Кейтлін. Його кпини і надбала легковажність розлютили її. «Радше сказати зухвалість. Зухвалість, марнославство і спрагу до влади». й то про мого брата», – відповідав Кіріон Ланістер. Мій батько саме у марнославства, а моя мила сестричка Серсея прагне влади, як дихає. Однак я невинний в цих гріхах. Мов, агнець. Хочете забекаю. І він вишкірився усмішкою. Перш ніж Кейтлін встигла відповісти, зарепів і пішов донизу підйомний міст. А тоді на добре змащених ланцюгах полізла вгору Решітка. Аби освітлити шлях, замку вийшла сторожа з смолоскипами. І дядько провів загін досередини. У дворі на них чекав лорд Нестор Ройс, верховний стюард долини і оборонець місячної брами, оточений лицарями. «Леді Старк!» – привітався він, вклоняючись. То був кремезний, опасистий чоловік, грудьми як парило, і у клін у нього вийшов не надто жвавий. Кейтлін зійшла з коня і стала перед ним. «Лорд Нестор!» – кивнула вона. Кейтлін знала цього чоловіка лише з розповідей. Двоюрідний брат бронзового Джона з молодшої відки дому Росію. Він був достатньо помітним владикою в цій місцевості. Ми подолали довгий і втомний шлях. Прошу вашої гостини на цю ніч, якщо ваша ласка. «Мій дім, ваш дім, мій леді», – буркнув лорд Нестор. «Але ваша сестра, леді Ліза», «Надіслала з гнізда нагальний наказ. Хочу бачити вас, як омога швидше. Решта вашого загону заночує тут і відбуде нагору з першими променями сонця». Її дядько Рвучко зіскочив з коня. «Що за божевілля стукнуло їй в голову?» – запитав він, не добираючи гречних слів. Брінден Таллі рідко пом'якшував те, що хотів сказати. «Підійматися вночі ще й не з повного місяця?» Навіть Ліза має розуміти, що то певний спосіб скрутити собі в'язи. Мули знають дорогу, сір Брінден. Тоненька жилава дівчина 17 чи 18 років вийшла наперед з-за спини лорда Нестора. Її темне волосся було обрізане горщиком. Брана дівчина була в шкіряний одяг вершника і легку сріблясту кольчужку. Вона вклонилася до Кейтлін значно спритніше, аніж її лорд. Обіцяю вам, леді, жодної небезпеки немає. Я матиму за честь доправити вас на гору. Я підіймалася вночі вже разів сто. Міхел каже, що мій батько напевно був гірським козлом. Дівчина вихвалялася так гаряче, що Кейтлін не могла насміхнутися. Чи маєш ти ім'я, дитину? Мія Стоун! з ласкимі леді, відповіла дівчина. Втім, почути не додало Кейтлін ласки. Навпаки, вона аж присилувала себе зберегти посмішку на обличчі. «Стоун» – таке прізвище давали «бастардам в долині Арен», так само як «Сноу» на півночі «Аппофлауверс» в Хайгардені. У кожному з семи королівств вигадували своє спільне прізвище для дітей, які народилися без шлюбного батька. Кейтлін не вважала дівчині зла, але мимоволі згадала недового бастарда на стіні – і це розбурхало в ній одразу і гнів, і вину. Вона марно шукала якихось слів, аби відповісти. Порушив мовчанку лорд Нестор. «Мія в нас розумниця, і якщо каже, що довезе вас безпечно до леді Лізи, то довезе. Вона не підводила мене жодного разу. Тоді я віддаюся до твоїх рук, Міастон», – мовила Кейтлін. «А вам, лорд Нестор...» Доручаю вдерегти мого бранця якомога пильніше. А я доручаю вам подати йому келих вина та добре підрум'яненого каплуна, поки бранець не помер з голоду», – трутився Ланністер. «Непогано було б ще дівчину, але ж про таку ласку не смію вас просити». Найманець Брон гучно зареготав. Лорд Нестор не зважив на його зухвалість. «Як забажаєте, леді, все буде зроблено». І тільки тоді вшанував карлика поглядом. «Проведіть лорда Ланністера до Келії в башті. Подайте йому їжі і пиття». Кейтлін попрощалася з дядьком та іншими, поки Тіріона Ланністера ввели геть. А тоді рушила за дівчиною байстрючкою крізь замок. У верхньому дворі чекали двоє мулів, осідлані і готові в дорогу. Мія допомогла їй сісти в сідло, поки стражнику небесно блакитній киреї.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 з переліку або запаморочення люди хапаються за мулів надто міцно, а мулам воно не до смаку. «Я вроджена талі, в заміжжі Старк», – мовила Кейтлін. «Мене не так легко налякати. Чи запалиш ти смолоскипа?» На сходах було темно, мов в ямі. Дівчина зморщила носа. «Смолоскипи засліплюють. Такої ясної ночі достатньо місяця і зірок». Мікель каже, що я маю совині очі. Вона сіла верхи і рушила молом на першу сходину. Мул Кейтлін пішов слідом сам. Ти вже згадувала того Мікеля, зазначила Кейтлін. Мули пішли звичним кроком по волі, але впевнено. От і гаразд. Мікель, мій коханий, пояснила Мія. Мікель Редфорд. Він сквайр сіра Ліна Корбрея. Ми одружимося, як тільки він стане лицарем. Наступному уроці, чи ще через рік. Вона говорила, як Санса. Така радісна і така невинна в своїх мріях. Кейтлін посміхнулася, але до її посмішки підмішувалась і печаль. Редфорд із долини – рід старовинний. Кейтлін пам'ятала, що в їх жилах текла кров перших людей. Бути може, що цей Мікель любить її. Але ніхто з Редфордів ніколи не вступав в шлюб з постартами. Сім'я підшукає для нього більш підходящу пару – серед кобриїв, вейнвудів чи ройсів. Бути може, знайдеться навіть дочка ще більш знатного роду, десь за межами долини. І якщо Мікель Редфорд коли-небудь ляже в постіль з цією дівчиною – то ніколи не з благословення його батьків. Підйом виявився легшим, ніж Кетлін сподівалася. Дерева близько підступали до стежки, нависали над нею шурхотливим зеленим дахом, який не пускав крізь себе навіть світло місяця. Здавалося, що вони їдуть на гору довгим чорним підземним ходом, але мули йшли впевнено, втоми не знали, а Мія Стоун і справді бачила в темряві вони потроху просувалися до гори стежкою, що вихилялася туди-сюди на схилі гори. Крити м'яким, товстим килимом опалої глиці, по якій підкове мулі встукотіли зовсім приглушено. Кетлін охопив спокій, від м'якого хитання хилило на сон, і ось вона вже не знала, як з ним боротися. А може таки й задрімала на якусь хвилю, бо раптом побачила перед собою важкі, обкуті залізом, Великі ворота, кам'яний замок. Бадьоро оголосила Мія, злізаючи з мула. На горі товстих та високих кам'яних мурів стирчали залізні шпичаки. Над цитаделю височіли дві товсті круглі башти. Брама відкрилася на вимогу Мії. Всередині її на ім'я привітав дебелий лицар, каштелян вартового замку і запропонував два рожна печеного з цибулею м'яса. Просто з вогню. Тільки коли подали страву, Кейтлін усвідомила, яка вона голодна. Поки вони вдвох їли на встоячки в дворі, стайнярі переклали сідла на свіжих мулів. Гарячий сік стікав під борід'ям і капав на накидку. Та вона з голоду навіть не зважала. А тоді нові мули і новий шлях під зорями. Друга частина підйому здалася Кейтлін більш зрадливою. Стежка покрутішала,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 Час від часу сходи повертали і йшли над нижчими сходами. Тоді вона бачила під собою кам'яний замок. Далі вниз – місячну браму з вогнями, тьмянішими за свічку. Замок сніговий був менший за кам'яний. Одна укріплена башта, складена з колод, внутрішня вежа і стання за низькою стінкою, випудованою з каменю без розчину. Все ж він був припасований до велетного списа так зручно, щоб панувати над всіма скельними сходами з нижнього вартового замку. Ворог, який намірився б на орлине гніздо, мав би пробиватися з кам'яного замку з боєм за кожну сходинку, під дощем каміння і стріл з снігового замку. Каштелян останнього – бадьорий молодий лицар з побитим віспою лицем запропонував хліба з сиром і погрітися коло вогню. Але Мія відмовилась. «Треба їхати далі, Міледі», мовила вона до Кейтлін, «якщо ваша ласка». Кейтлін лише кивнула. Знову дали свіжих мулів. Її був білий. Мія всміхнулася, коли побачила його. «Білявчик! Розумничок, Міледі! На ніжках стоїть міцно, бо навіть як на льоду. Але дивіться, будьте обережні».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 Та, може, то було колись в старі часи. Яка вона молода, подумала Кетлін і спробувала пригадати, чи сама була такою. Дівчина прожила пів життя влітку, нічого більше і не знала. Зима близьку дитину, хотіла сказати Кетлін Томії, вже була й рота розкрила, мабуть, врешті-решт, з неї таки вийшов ще один старк. Вище Снігового замку вітер вив по Вовчому не наче живий. Він наскакував ні звідки, мов би звір в пущі, а тоді зникав у нікуди, наче ховався. Тут і зорі сяїли яскравіше. Так близько, що можна було торкнутися. І величезний рогатий місяць висів в чистому чорному небі. Підіймаючись, Кейтлін помітила, що краще дивитися вгору, ніж вниз. Сходи потріскалися і викришилися після століть морозу від відлиги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 але з урвищем по обидва боки. Вона чула, як верещить вітер. Мія легко ступила вперед, а Мул пішов за нею так байдуже, наче перетинав замковий двір. Настала її черга. Але щойно Кейтлін зробила перший крок, як заціпеніла від страху. Вона відчула порожнечу навколо себе. Нескінченні чорні провалля, що оточували з всіх боків. Зупинилася, Затремтіла і злякалася йти далі. Вітер вирощав на неї, крутив накидку, намагався стягнути за край. Кейтлі намацала ногою крок назад, коротенький та насміливий, але позаду стояв му. Відступати не було куди. «Тут мені і кінець», подумала вона і відчула, як спиною тече холодний під. «Леді Старк!» покликала Мія через провалля. Голос доносився звідкилязь за тисячу верст звідси. Ви здорові? Кейтлін Таллі Старк проковтнула залишки гонору і відповіла. Я. Я не можу йти далі, дитино. Та можете, відповіла бастучка. Кажу вам, можете. Дивіться, яка широка тут стежка. Не хочу дивитися. Світ крутився навколо неї, мов би дитяча дзига. Гора, небо, мули – все разом. Кейтлін заплющила очі, аби вгамувати нерівний подих. «Я повернуся по вас», – пообіцяла Мія. «Тільки не рухайтеся, леді!» Якраз рухатися Кейтлін зараз бажала найменше в світі. Вона стояла і слухала вереск вітру, поки не з'явилася Мія і не взяла її м'яко за руку. «Можете заплющити очі, якщо хочете. Пустіть повід». Білявчик сам про себе подбає. Ось так, міледі, я вас переведу. Це просто, от побачите. Ану, зробіть один крочок. Отак, от ніжку переставте, посуньте просто вперед. От, бачите? А тепер другу, легенько. Та ви тут просто би перебігли і оком не змигнули. Тепер ще одну, давайте. Отак. От Крок за кроком, нога за ногою, дівчина-бастард перевела Кейтлін. Сліпу й тремтливу через вузьке місце, а білий мул спокійно тупав собі за ними. Вартовий замок під назвою Небесний являв собою лише одну високу стіну у вигляді серпа, з каменю без розчину прибудовано до схилу гори. Та навіть палаци Валірії не здавалися б Кейтлін прекраснішими. Тут нарешті почалася снігова шапка, вичовгані руками, Камені Небесного замку припали паморозю, Довгі язики льоду тягнулися з вищих схилів донизу. На сході займався світанок, коли Мія Стоун загукала до варти, і перед ними розчинили браму. Всередині муру до нього були прибудовані похилі підйоми, а навколо складено безліч каменів всіляких розмірів. То було, аби легко скинути кам'яну лавину на чиїсь голови.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 Просто над головою вона бачила основу орлиного гнізда – пліду під вранішнім світлом. До неї залишалося якихось шість сотень стоп. Знизу гніздо здавалося малим білим бджолиним стільником. Вона згадала розповідь дядька про кошик та коловорот. «Ланістери хай мають гордість», – мовила вона до «а таллі вдовольняться здоровим глуздом». Я їхала цілісінький день, і майже всю ніч. Хай спустять кошика, поїду разом з Ріпою. Коли Кейтлін Старк нарешті досягла орлиного гнізда, сонце вже добряче зійнялося над горами. Вибратися з кошика їй допоміг кремезний сивочолий лицар в блакитному плащі і карбованому обладунку з соколиномісячним значком. То був сір Вартіс Ігін. Капітан домашньої квартії Джона Арена Біля нього стояв майстер Колемон Тонкий і нервовий Занадто мало волосся і занадто багато шиї Леді Старк Мовив сір Вардіс Маємо величезне і несподіване задоволення бачити вас Майстер Колемон хитнув головою на знак згоди «О, так, мій леді, саме так. Я надіслав звістку до вашої сестри. Вона наказала збудити її, щойно ви прибудете». «Сподіваюся, вона добре виспалась», – мовила Кейтлін досить глузливо, проте ніхто не звернув уваги. Сторожа вивела її з коловоротної закрученими сходами. Як на великі доми, замок Орлини Гніздо був досить невеличкий. Сім струнких башт, тісно зіставлених докупи, неначе стріли в сагайдаку на плечі величезної гори. Стаїнь, кузень або псарень він не потребував. Але Нед сказав, що комори тут не менші, ніж в Інтерфельські, а в баштах можуть міститися зо п'ять сотень людей. Але замок здавався Кейтлін дивно покинутим, коли вона проходила ним. Ліза чекала сама в своїй світлиці, вдягнена в нічну сорочку. Її довге, рудо-брунатне волосся вільно спадало на голі білі плечі і далі спиною. Позаду стояла покоївка, розчісуючи нічну плутанину. Але щойно Кейтлін війшла, сестра зіп'ялася на ноги і посміхнулася. «Кет, яка радість! Кет, знову бачити тебе! Люба моя сестричка!» Вона ринула світлицею і схопила в сестру в обійми. Як же довго ми не бачилися!» Пробурмотіла Ліза коловуха. О, скільки ж років? Тих років було п'ять. І Лізи вони стягували важку та жорстоку данину. Нижча від сестри зріст, розповніла, опецькувата, вона тепер виглядала старшою за Кейтлін, хоча насправді була на два роки молодша. Її блакитні очі талі вицвіли і злодійкувато бігали на блідому опухлому обличчі. А маленький ротик застиг у виразі примхливому, не наче щоразу чимось роздратованому. Обіймаючи її, Кейтлін згадувала струнку високогруду дівчину, що стояла поруч з нею того дня у септі Ріверана. яка ж вона була чарівна, повна сподівань. А зараз від її краси тільки й лишилося, що густе, брунатне з рудизною волосся на всю спину. Ти здорова з виду. Збрехала Кейтлін Але якась втомлена Сестра розірвала обійми Втомлена? Отак, дуже Здається, вона щойно помітила інших Покоївку, майстра Коломана Сіра Вардіса Залиште нас Наказала вона Я бажаю говорити з сестрою на удинці". Вона тримала Кейтлін за руку Поки всі виходили І відкинула її Щойно двері зачинилися Кейтлін побачила, як привідність прожогом збігла в сестри з обличчя, немов сонце зайшло за хмари. «Ти з'їхала з глузду або що?» Напустилася селіза на неї в ту ж саму мить. «Перевезла його сюди, не спитавшись дозволу, ані словом не попередивши, аби втягнути нас в свої чвари з ланістерами». «Свої чвари?» Кейтлін не могла повірити власним вухам. Світлиця пала палав вогонь.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 трясучкою. «Я почув голос цей». «Не дивно», – подумала Кейтлін. Ліза трохи що не волала на все горло. Сестра все ще дивилася вовком. «Це твоя тітка Кейтлін, дитино. Моя сестра Лені Старк. Ти її пам'ятаєш?» Хлопчик лупнув на неї очима. «Стається», – відповів він, блимаючи, хоча й не мав ще й року від народження, коли його бачила Кейтлін.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 «Скажи їм, міцне сім'я!» «Його сім'я! Він хотів, аби всі знали, який гарний та міцний росте в мене синочок!» «Лізо», – мовила Кейтлін, – «якщо ти маєш рацію щодо ланістерів, тим паче ми маємо діяти швидко, ми...» «Та не ти ніж!» – сіпнула сліза. «Він має таку ніжну вдачу! А вже ж мій солоденький!» «Хлопчик є лордом Орлиного гнізда, господарем і захисником долини», – нагадала Кейтлін. «І зараз такі часи, що нам не до його ніжної вдачі. Не що справа може дійти до війни». «Мовчи!» – визвіряла сліза. «Ти лякаєш хлопчика!» Малий Роберт швидко зеркнув через плече на Кейтлін і почав тремтіти. Його лялька впала додолу, в очерет. І він щільно притиснувся до матері. «Не бійся, люба дитинку», – прошепотіла вона. «Матінка з тобою, і ніхто тобі не зашкодить». Вона розчахнула сорочку і витягла бліду важку цицьку з яскраво-червоним соском. Малий гаряче вхопив її, сховав обличчя в матері в грудях і взявся смоктати. Ліза тим часом пестила йому волосся. Кейтлін втратила мову. «Оце синок Джона Арена», – подумала вона, не вірячи очам своїм. Тоді згадала свого сина Рікона, вдвічі молодшого за цього і у п'ятеро сміливішого. Не дивно, що лордство долини не покоїться. Вперше вона зрозуміла, чому король намагався відняти дитину від матері і віддати на виховання Ланністера. «Ми тут у безпеці», – казала тим часом Ліза. Хлопчикові чи щекому? Кейтлін не знала напевне. «Та не кажи дурниць!» – відповіла Кейтлін, потроху шаленіючи. «Ніхто не може зараз почуватися в безпеці. Ти гірко помиляєшся, якщо гадаєш пересидіти тут, аби ланістери про тебе забули». Ліза прикрила вухо хлопця рукою. «Навіть якщо вони проведуть військо поміж гір і крізь криваву браму, орлине гніздо лишиться неприступним». «Ти сама бачила, тут нас не дістане жоден ворог!» Кейтлін закуртіло дати їй ляпаса. А дядько Брінден попереджав. Раптом вона усвідомила. «Неприступних замків не буває!» «Бувають!» – наполягала Ліза. «Гніздо неприступне! Це всі кажуть!» «Аби ж тільки я знала, що робити з привезеним тобою бісом!»